Păcarea. Ce zi liniștită mi-a dat Dumnezeu Să pun rânduială la mine în minte Nici zi friguroasă nu e, nici fierbinte Nici lezne nu-mi este și nici nu-mi e greu E o zi de tânjire, miroase a toamnă Și tainice focuri în pom s-au făcut Cresc lacrimi pe ochi și rugine pe scut și aceasta și moarte și viață înseamnă. Mi-e firea, în păcate, cum nu mi-a mai fost. Bătrân nu-mi e osul, nici tânăr nu este. Pe tâmple port parcă pe cingii celeste. Sunt astăzi la cei fugăriți adăpost. Nici epica lumii nu are vreun rost, când sângele meu e o dulce poveste.